seit 18 und Kassel-Neumschach. Herr Rotz schon beim Markt von der Weitens. Das ist ungekinn von der Seite von Jewski in a grünen Gas-Kostüm mit a großem Bukett Pfalchen auf vier Büschen. Ihr, ihr Pornem der Rotz gekeckt von dem breiten Rand von ihr schwarzen Streuhut mit treuer in unnatürliche Beleibung. Sie hat gefocht zu ihm von der Weitens mit der weißen Händsche. Nicht gegen dich auf dem, wo sie bewegen, gerufen sie Aufmerksamkeit bei den Vorbeigehen. Der größere Automobil hat sich aufgestellt und es ist nicht so leicht umgekommen, in dem schweren Mürkenen sich zu bewegen, wenn er hat gewohnt ihr helfen, reinsteigen in das Automobil. Sie hat ihm gemusst helfen zu der Galantigkeit, was sie hat getan mit der Schmeichung von ihren glanzenden, so wie schickenden Augen. Solle Erfahrungen in Orkadia wie das letzte Mal hat sie befreulendem Schoffer. Ich er danke euch, er ich danke, Größen, für sie hat nicht verlassen, einen alten Mann in Verzweiflung, hat der alte Mirkin gesucht, verlebt und ernst und riecht die geküscht ihre Hand, nachdem der Automobil hat sich gerührt. Wusstet du zu danken? Mit dem Sohn haben wir noch aufgerissen, aber mit dem Futter halt dich, bleiben die Beziehung genau so, wie sie sind gewesen, sagt sie mit der natürlichen Schmeichel. Ich habe euch gemusst sehen, gemusst sehen. Ich habe euch etwas mitzuteilen, sehr ernstes, sagt der Alter. Nicht du, nicht du. Ihr werdet mir alles suchen, wenn wir auf Nord sein wollen. Ich will nicht hören auf der Gase, hat sie gesagt, wie frohgeslacht. Saison ist schon beide stillgeblieben über den ganzen Weg. Als er dann umgekommen in dem eleganten Restaurant, welcher ist schon gestandener Vertrückener in grünen Bäumen, hat der alte Mirkin gefragt, wo verlangt ihr zu nehmen Teil? In allgemeinem Saal? Nein, dort wird man ins Stehen. Heiß zugreifen in der Kabinett, hat sie gesagt geschwind. Der alte Mirkin hat aufgezogen seine Achseln, seine Euren sind unnatürlich heute geworden. Wenn sie sind reingekommen in einem luftigen mit Blumen bestellten Kabinett, hat sich Nienitschka reingeworfen auf den ersten, besten plüschenden Stuhl, rausgemacht ihr Futter im Korne, aufgemacht ihr Jacket und es hat sich bei Wissen durchs Eiderle gewebt in ihr Spitzendickhemd über ihr ausgehebenen Harzbrät von ihr satinheller Bluse herausgelegt. Sie hat sich mit ihren Fingern ein runtergerügt, die schwarzen, geschnittenen Locken, die sich herausgerissen von unter ihrem breiten Hut und sie hat gesagt, ungeduldig. Was hat er mir zu sagen, Gabriel Chaimowitsch? Ihr wildes Ätz, einer bringt noch den Teig. Teig lässt sich mir nicht, sagt Nienetschka ungeduldig. Er ist kalt, soll er bringen Champagner. Verwusst Champagner mit dem Tug? wundert sich der Alter und wieder, soll sein Champagner, bringt Champagner, mann ein Polki. Nur gut geeist, ruft noch Nienitschka nur den abgeheindigen Kellner. Als der Kellner hat sein Gelost allein, ruft sich auch Nienitschka, nur, wo ist Gabriel Chemowitsch? Gornisch, ruft sich auch der Alter. Ich weiß nicht, wo ist es dort vorgekommen, zwischen euch. Und will euch nicht wissen. Wer kann euch verstehen, Heideke? Gemeint, als zwischen alles fertig und du mit einem, U. gar nicht das. Ich weiß nicht, wo es wird dort sein, zwischen euch beide. Das ist euer eigener Eissig. Eurer und Sacharys. Nur no, ich will nur eine Sache, und das habe ich euch geheilt zu suchen. Und ich bete euch, versteht mich Nina Solomonovna. Ich bin doch ein alter Mann, in Nachalem wenig Freit gehabt in meinem Leben. Ich habe erst ungehoben zu vielen Freit, zu verstehen, immer so Freit, seit ich habe sich bekennt mit euch, seit ich habe sich eingereht, als ihr belangt, das soll ich sagen, zu uns, zur Zacharienschke. Ihr seid ein Teil von meiner Familie, ihr seid ein Teil meiner Familie, mein Kind, mein Zeneigens, und für euch arbeite ich. Ich verstand in dem Traum von meinem Leben, von meiner Arbeit, von meinem Kampf. Und du, mit deinem Mal, hast du einen Unglück? Hast du einen Unglück? Wollte ich gewöhnen mit 20, 30 Jahren Jünger? Oh, wollte ich gewusst, was ich habe zu tun, sagt der Alter. Und geht sich von beiden Seiten, also Spreit, im Backenberg. Was wollte ich dann getan, als solches Gavril Khamowitsch, trägt dem Jynitschka? und guckt zu ihm mit der Blick von hinter ihrer schweren Augenläppler. Er blickt nicht unkokettisch. Was ich wollte tun, sagt der Alter in ihren Spaß. Wenn ich wollte ich nicht da wieder gewesen, wollte ich allein gewesen, ein Konkurrent von meinem Sohn, dem Jüngel. Ich wollte euch damit gebeten, aber ihr sollt mich ehren mit dem Glück. Seid morgen an alten Narre schreit, hat besucht er. Sich er se so puscht verwetig zu so verlierener von mein familie. Sogt er halt mir gem mit tiefem weidig und wischt der besupfen sein augen. Ihr er sind doch ne speis auf mir der paar. Nennisch gatte mung gekt nicht um interesse und mit der bitteren schmeichung um geschwigen. Der kellner hat s gesteuert. Nennischke hat den bei vollen flink zu öffnen. ihr habt ihr Hand ausgestreckt zum Gloss, ungeduldig, ihr habt euch getrunken, in Einschlung, mit Durstigkeit. Der alte Mirkin hat euch nass gemacht, sein Gordel. Als der Kellner hat sie verlost, hat der alte Mirkin weiter umgehoben. Seid mir, Nina Salominovna, meine Narschkeiten. Es will sich nicht aus euch verlieren von Leben. Ihr wisst es allein nicht. Ihr wisst nicht, Wir sind eingewachsen beim Meer, ein neu verlierner als a Schnur, ich kanns helfen, das ist nicht in mein Hand, will ich euch nicht verlieren, außer Tochter. Der leucht mir das Wort gebreuchen. Ich bin schon gewohnt dazu. Da läuft der san alte zerbrochenen Mann. Ich will, als sie so weiter bleibener Teil von uns. Ich will noch denn so versteh mein Kampf und mein Leben. Ich weiß, es ist ein Arscher-Bakusche, was ich bete bei euch. Nur no, ich bete euch, sagt mir nicht schon. Gavril Chamowitsch, ich verstehe noch nicht, was ihr verlangt von mir. Ich habe gewollt, seine Tochter, andere haben es doch nicht gewollt. Ihr weiß doch, ob ich, als nicht, die ich habe aufgesucht im Schädel. Sagt mir, was wollt ihr wollt von mir? Was ich will von euch? was ich will von euch, und das, ich, will euch bestimmen, für euch von meinem Vermägen, als so wie ihr wollt ein Kind gewinnen. Bei mir sind es doch nicht so, keine Kinder nicht so, nicht so. Und das, was ich will tun, ist nicht, um etwas zu vergütigen, ein Umrecht, was ein anderes Kind ist begangen. Nein, nein. Es ist nur aus dem einzigen Grund, der zu geben eine Lusie, einen alten, unglücklichen Mann, als er hat nicht um sich gekennet gelebt. Ich verdämmte es von vielen, als sie sind noch ein Stück von mir, soll sie sagen. Ich bete euch auf meine Knie, sucht mir diesen Schub, Nina Salomanovna. Nina Ska ist jetzt äußerst wenig blass geworden. Warum er ihre Augen sind nur stein geblieben, dunkelviolet, tolle Rahmen, Und die Upgefärblichkeit von ihren Lippen hat sich unnatürlich herausgehoben mit der Reutlichkeit. Sie hat sich ungeriefen zu ihm verschämt mit gebrochenen Wörtern, ausmeidendig seinen Blick. Und mir will sich euch nicht auch verlieren, Gabriel Ramowitsch. Verwusst kann mir das nicht einordnen auf einen anderen Weg. Auf was für ein Weg, meint ihr, fragt der Alter unterschritten. Verwusst als Tochter, «Als Kind?» «Gott ist mit euch, was redt ihr?» «Nina Salomonovna, sagt der Alte bleichwärndig. «Ich verstehe nicht, verwusst nicht. Ihr hätt allein gesagt, als wenn ihr wollt mir nicht der Witte gewähnen, ihr seht mir nicht der Witte. Ich bin doch ein alter Mann. Ich kann doch eier Futter sein. Ihr seid kräftiger, mutiger und besser für alle Jungen geübt. Und ihr gefällt mir euch besser, ständig mir gefällt. Auf dem alten Mirkens ausgeparte Leib, habe ich mit Angst ungeheubert, um ein Röster zu schlugen. Nina Solomanovna, wo ist es mit euch? Wo steht ihr mit einem alten Mann? Wie soll ich sein? Ihr seid doch mein Sohn's Kalle gewesen. Wo soll ich die Welt suchen? Eure Mametschka Olga Mikhailovna. Nur no, beim Bord, Mametschka hat niemand gekriegen Luschen. Seht sich alles, als ihr euch, Asir hat sich schon in den Fagoren schubgestellt. Ich habe gemeint, Asir sind gewohnt zu tun Sachen, die sehen euch euch recht. Und ihr schaut nicht, was die Welt wird suchen. Was anbetrifft Mametschka, ist der Schiedeck mit Zacharischken geweint Mametschkes und er sich zerfällt. Der schied echt mit daher, vertaant ma neigene. No April haben wir schon gekemmt zu sehr. Er ist kaum geboren und nähren. Das für sehr bel tun, jenes alle manobne. Das für sie hat mich jetzt gesucht. Da läuft mir es uns reden, es Verzweiflung. Es abwerfen sich und ich falls ich betrachtet als ein niedrigen und gemeinen Mensch zu benützen sich mit dem Moment. von eurer Schwachkeit, wenn ich wollte es nicht betrachten, war eine besondere Gnot von Gott, wie ihr versteht es allein. Nein, nein, nein, das ist nicht aus Verzweiflung. Ich versichere euch, als Sacharischke ist mir keinmal gar nicht umgegangen, und euch habe ich ständig gern gehört, hat sie gesucht und gemacht, er tritt neuer zu ihm, und sie ist schwach gefallen in seinen Ohrens. Er hat sie leicht geküscht, futterlich auf ihr Stern. Aber das konnte ich nicht sein, immer ernst. Ihr wollt doch eine Rote haben. Nein, nein, nein, hat Nienitschka gestickt ihre Berge auf sein Brust. Später, als er die bleiche Nienitschka aufgeführt in sein Automobil in Stuttereien, hat er alte Mirken sie getracht, sie unterstützen dich mit seinen Handen. Der Teufel weiß, sei der, der Heilige. Verstehen kann ich sie nicht. Und dann hat er sich vertrachten, sein Gedanken zugelegt. Soll mir noch du sein beschert auf meinen alten Tag? Und wieder hat er sich zu dir gesucht. Nun kann er mir zu früh aufgerissen mit Helene Stavanovna. Mir kann noch einmal begehen an Arsch greifen. Kapitel 20 Werder In derselben Zeit ist etwas er vorgefahren in der Halpern-Familie, Wo es hat auf Olga Michalowna gemacht, es hat einen Eindruck, als es er sich gekrochen wurde mit einem Mühl, wie Spinnwerk, der Panzer, wo es die Madame von dem Haus hat getrunken auf sich, und wo es sich ausgedacht hat, als er kann gar nicht zulassen zu ihrem innerlichen Wesen. Olga Michalowna hat zum ersten Mühl vernehmt es da viel, als sie ist eine Mutter. Und geschehen ist es so. Als man es gegangen, die Mirkin zu schicken, die Kalimatonis, mit welchem Jenitschke zasoi reich beschenken geworden durch der Zeit von der Verknassung von alten Mirken hat sich herausgewiesen as Eis von die Ringler a dreigurndiger bleiweißer Steingefaß in der neuer amerikanischen Art und Platin ist verfallen geworden er ist buschet nicht gewesen Jenitschke hat ihm selten getrunken und zu lieb sein eufang begehrt in zuworfenkeit hat sie nicht gut Achte gegeben, ihm Tumme zu behalten in der Schloss, hat ihn übergelassen auf dem Toiletttisch oder im Bootzimmer, mit dem Wort er ist ein Stub. Der Schatz ist gefallen auf Anushkin, welcher ist gewesen die Einzige, der bei Dien Nienitschkin hat und hat Zutritt zu ihrer Garderobe und hat euch bei den ersten Ausfragen durch den Advokat auch ausgewiesen, als er an Erwähigkeiten und Verleuern hat, hat es genühter Eug von dem berühmten Advokat auch gleich gehabt, als er hat umgetroffen auf dem richtigen Adress. Als er von Arnisch gar nicht gewöhnt, herauszukriegen, er hat Verleuern gehabt und drehen, und als er der Ring hat er jetzt seinen größten Wert vorgestellt mit sich als auch von Ere, hat er sich entschlossen, durch eine aufregende Szene zwischen Jinnitschgen Mutter und Vater ihr bezog eben Aneschken in der Hand von der Polizei. Asach, wo es hat gekost viel gesünd, ke teil süß und mit andere mehr überzeugende Argumenten wie mit Werter herauskriegen von dem unglücklichen Meidel am Meide sein. Noch drei Tage, als man Aneschken zurückgebracht hat, da wenig von der Halpern, sie hat getrogen auf ihr Leib in vier Bunen, bölte zu Munen von der Polizeisch Argumenten. Ihre Augen sind geweiht behalten in den tiefen Lachen von aufgeblasenen Bläuerringen, also, als sie als wenn sie kaum ein Reis gesehen. Ihr Nuss ist geweiht unnatürlich dick von Geschwungenkeit. Von ihr Lieb hat er rausgekriegt einmal mit fehlenden Zeilen, wie ausgehackte Scheiben von einem Fenster heraus. Anaschka hat sich taggemäutig geweiht, als sie erzügt in dem Ring. Und dusch hat sie gebracht die Polizei auf der Wohnung weisen, wie sie hat ihn behalten. Man hat das Gesicht auf dem ungewissene Mord in der Schöne von ihr gelegen und nicht gefunden. Arnischke hat getanet, also es hat den Werfen dort herausgenommen, oder er ist verloren geworden im Streu. Der berühmte Advokat verjogert die Polizei, welches einen gewöhn geniht nach solchen Sachen haben gehalten, also es hat ihm keiner nicht zugenommen. Arnischke hat ihm zugegangen mit dem Ring aufgesteckt, einmal zum Seher an unten, welchen sie will bei einem Eufen nicht der Reus geben. In Esapur weiter die Argumente von der Reus treiben, die Romantischkeit, und sie wird der Reus geben, ihr Held. Es hat nicht geholfen, was Nienitschke sehnt, die den Mädels geschworen wurde von dem polizeischen Kleb, hat gekriegt, spasmen, und gebeten sich, dass man soll sie auflösen soll, und sie wird alleine weggehen zu dem Mirkens, und sie hat erklärt, was es ist geworden mit dem Ring. Nur seit der Polizei, seit der Halbherrn, der Advokat zu so lieb, Ordnung zu wegen, Olga Michalowna zu so lieb Ehre, wo es der Ring gestellt vor mit sich, seine Durchaus verstanden, als man so nehmend anzuschken auf den weiterdicken Verheer. Ein Bus soll nicht geschehen, eräuschkriegen durch alle Erfahnen von ihr, dem Held, welchen sie verstellt war so heroisch, mit ihr eigenem Leib. Noch als Mord Anischken er rausgeführt vom Stieb. Zu nehmen sie in Zirkel rein, hat sie sich umgetroffen, in der Tür, mit dem Sühn von Heuss. Mit Mischingen, weil er es gekommen, er raufläufend, die Treppe rauf, ohne Noten, mit den Büchern und Ernurern von Gymnasien, sagt sich Heuss. Heute, das Begegnung ist, gewesen er so zufällig, Und es hat gedauert, kein mehr, wie es hat bei Davke gedauert, doch hat es herausgerufen Aufmerksamkeit bei einem Teil von der Polizei und das nicht in dem Halten sich von einem Mädel, nur Davke in der Nervähigkeit von einem jungen Mann, welcher ist bei Anishges Unblick sehr bleich geworden und hat verschreckt seine Bücher herausgelassen von Muren. Anish gott gehalten, auch er aufgebeugend im Kopf zu der Erde, Nur no, hat beim Eröffnung von einem jungen Mann einen einzigen Blick geworfen auf ihn von den tiefen, geschwollenen Lachen von ihr Puhn und Marais. In dem Blick ist nicht gelegen, nicht kein Beissgut, nicht kein Charote, nicht kein Weidegefälle, nur Leidseligkeit und Glücklichkeit auf ihr geschwollener Leib über die ausgehackten Zehen hat gespielt als Schmeichel. In ihr Blick hat es gedreht, aber Ruhigung. Gott, die Szene hat noch kaum gedauert, einmal nicht, warum Anishka, wie sie wohl so gewinnt gehabt, als sie verratet ist, hat gleich geworfen, ihr Kopf zu der Erde und wie früher, verraxchend gezeugt, dem Tuche bei ihr Pohnen, aber schon wie gesagt, dem jungen Manns nervösische Zückung, sein Verlieren sich bei ihrem Umblick, durchs Eräuschlos und die Biche von seiner Hände, Und seine äussergewöhnliche Bleichkeit hat auf einen von Arnischkes Begleitern gemacht einen Eindruck, wie der junge Mann steht etwas in der Scheichers mit Arnischkes Gnäde. Mit umgehendem zu vieren der Ausforschung in der Richtung, von Arnischken ist es unmöglich gewesen etwas, was er auszukriegen. Es hat nicht geholfen, kein Kleb, kein anderer Inquisizienmitteln, er auszupressen von ihrer Wort. Beim Dermonen-Mischen-Gast-Nummen hat sie nicht verloren, weil sie das gleiche Gewicht und ist der Reus gewesen, keiner Fähigkeit mehr wie ein anderer Schmuel. Sie hat nur verwundet, der Reus gezeugt, ihre Schmule Achseln und getan hat, als sie weiß nicht, um was zu suchen. Es ist nicht gewesen, kein geniegender Beweis zu beumruhigen, nur dem berühmten Advokat nach reinziehen, sein Sühn in dem Miesen-Eissig, wo es wohl auch ausgeriefen als Sensation in der Presse. Die Polizei hat sich noch öffentlich dafür aufgehalten. Darweil hat sie sich begnügend mit Nurspionierung, dem Advokat zu sehen, in ausfragende anderen Dienstschaft wegen der gegenseitigen Beziehung zu gehen. Es ist aber bald gekommen auf der Spur. Es hat sich auch ausgewiesen, als dem Advokat zu sehen, zusammen mit seinem Haber Markowitsch, haben verbrachte letzte unten in zweifelhafte reiche plätze beide in zivilkleider na gesellschaft vom ralisch verdächtige leid euch haben die andere häusmenschen bis mord verhäert gegeben epis thinking de unserherrischen wegen die patien zwischen aneschken und dem advocat zien sie haben der zeit als sie hat bei allem gehalten in ein geldborgen in allem schulde gewesen Die Polizei hat da gefunden eine Möglichkeit, wie sie gut zurechnen mit dem progressiven jüdischen Paket, nachdungen zu führen der Ausforschung in der Richtung, hat der Ausforschung es vorige im strengen Geheim, hat der der Advokat soll sich nicht zu so frih haben, hat er das doch, der spiert durch sein außergewöhnlichen Kusch der polizeische Sachen erneut zu dem weil es hat sich gehandelt wegen seinem eigenen Prestige, hat er sehr gewacht über den Gang von der Hausforschung und ist vor Zeiten gekommen auf die Spuren, wie er so die Polizei will, verkehrt wegen der Hausforschung. Nachdem wie einer von seinen Hausmenschen hat ihn vertraut, als man hat sich nachgefragt bei ihm auf den Mischen gehen, ist der Advokat sicher gewesen, als es handelt sich durch wegen der Bilbo, wo es die Polizei will auf seine Hausforschung im Spruch heraufwerben, hat er bald gelassen, herriefen seinen Sohn und angeschlossen sich mit ihm in sein Kabinett. Beim Mischengen hat es nicht so lange genommen, weil dein Dienstmädel, wie ein Krankkind, hat er sich mit geweint von seinen Scheine Augen, bald in aller Mäude geweint. Und ihr bitte auch, Auf ihrem gewöhnlichen Futterstuhl in ihrem beliebten Winkel ist gesessen, Olga Michalowna, und zum ersten Mal in ihrem Leben hat sie nicht gedenkt wegen dem, wie ihr Reising erscheint von der Öffentlichkeit. Und sie hat getrogen, vor allem in den Augen, auch weiße Augen verbunden über ihr Stern. Und man muss immer sagen, dass die so nützliche, aber nicht scheine Hohverbindung hat er ausgegeben mit dem Mal ihrer Eltern. Von ihrem Kopf sind sie mit einmal herausgekommen in die Burg Reuhu, wo sie sich bis jetzt behalten, in dem gedichten Jan von Schwarzkopf. Von den Augen haben sie sich ihr gegossen, die Tränen, wie ihre Pohnen im Gerinsel, dem Buddha, gebrochen mit ihm in die Kesselsstickler, und sie hat nicht geklärt wegen dem Effekt, wo sie ihre Tränen will machen auf der Farbe von ihrem Pohnen heute. Sie hat umästhetisch viele verbrochene Hände über ihren Knie. In Notgehaltenen ein Schäppchen hat es dort unverständliche Werte. Salomon Osipowitsch, der berühmte Advokat, hat sich der nervierte, getrugene Rauf in Europa über der weichen Tyvan von Olga Michalowna's Boudoirs. Seine Hau, seine Hände gewähnt, zu schäuben, mehr wie allemal. Und mit der Mauer hat sich bei Wissen Als Salomon Osubowitsch ist ein Gurnisch kein jünger Mann, nur no, hat er zwei Finger von seiner rechten Hand, hat er gehalten, aufgehäubender Heuch. Als er hat er bis Fuß zu suchen, sehr pathetisch ist und eindrucksvoll ist. Warum? Bei jeder Sache, göttliche Begnädigung, fleckt er aufgehäubender die zwei Finger von seiner rechten Hand. Sie tut es gewähnend Heuch im Gericht, sie in Gesellschaft, sie hat sich gehandelt wegen alkoholischen Essig, oder wegen einer privateren Thema Sache. In meinem Stub hat er gesagt, und seine Stimme hat gezittert mit der tiefsten Tänne, ihr er ständige Worm verteidigt die Gerechtigkeit. Doher haben sich gerettet alle Verfolgte und Gejuckte zu suchen Schutz und Rettung für Willkirchen und Umrechte. Und jetzt hat sich in meinem Stub herangegangen, denn Niederträchtigkeit die Gemeinste sind Ich will es allein nehmen, mit meiner eigenen Hände in Eisrotten und übergeben in die Hände vom Gesetz. Und mit sich das Unrecht behalten in meinem Herz allein, will ich Eisrößen es mit einem Stück von meinem Fleisch und übergeben auch hin, wo es belangt. Olga Michalowna hat ihm nicht abgeändert, als er vertieft in ihrem eigenen Treue weil sie im Gornisch gewinnt gehört. Sie hat wie früher gehäschet. Unsere Schuld, meine Schuld. Der Advokat hat noch eine Weile aufsuchen, überläufend die Kapur nur wieder zu dem Stub, hat weitergerät wie zu sich. Oh, vor ein paar Wochen erst habe ich für mein Tier ein Wegejuckter Mensch, was es winziger Schuld gewinnt. Ich hatte mehr Recht, gehabt, auf Verteidigung und Beschützung für mein Sohn. Jena hat doch er keinem kan kein schlechts getan. Nicht kan leiblichen Mensch hat dabei er aber nur a Prinzip. A tote Sach. Doch hab bequem Unbrechmundstig verjucht. Und er der Vater, weil er ist mein eigen Blut und Fleisch, soll ich ihn behalten, beschützen der Vater, weil es riert mein eigene heutun verkehrt. darf ich davon, weil es ist mein eigenes Blut und Fleisch, weil ich bin verantwortlich, davon will ich ihm übergeben zum Gesetz. Ich allein will ihm übergeben mit meiner eigenen Hand. Mir bedarf ein Diener für ein Muschel für andere, wenn ich, wer soll ich gewinnen in mir, die moralische Kraft zu stehen, im Brunnen von der Welt, wo meine Sonne ihn zu verteidigen tut, was ich verteidigt. Werter, Werter, Werter, hat sich plötzlich der Herr der Neues geschreit. Ich bin schon krank von dir, Werter. Unser ganzes Leben haben wir aufgelebt mit Werter, mit schönen, gerechten, getockten, nur Phrasen, bläuse, leidigen, gornstündigen. Das ist doch unsere Schuld, unsere eigene Schuld, meine und deine. Wir haben sich gespielt, kokettiert durch unser Leben. Was haben wir getan für unsere Kinder? Gar nicht. Ich bin gewann vernommen mit mir, mit meiner nahriger Schönheit, mit meiner Weiblichkeit. Und du bist gewann vernommen mit dir, mit deinen Scheinreden, mit deinen liberalen, kokettischen Reden. Beide haben mir kokettet. Beide sind mir gewann Egoisten, niederträchtige Gemeinde. Wir haben gar nicht den Sinn gehabt, weil unsere Kinder nicht nur sich, sich, sich allein. So haben wir noch so ein paar Witzel geblieben stehen, im Mittenstuhl, ein paar Bleiche, in der Dunkelküchse an Weib, mit aufgerissenen, erschrockenen Augen. Er hat sich kein Mann nicht erkannt. Kein Mann hat er so nichts gesehen als solche. Ihre nicht gemachte Hau haben sich wilder rausgerissen von ihr verbundenen Rogetge. Und er hat zum ersten Mal das Sehende schlaberte, eingefallene, gefallte Witte heute, um ihr Meul und Gombe. Wo soll sich herausgewiesen, von den Tränen zu brochenem Puder? Wo ist es mit dir? fragt der Advokat erschrocken. Gornisch, ein Umblick ist geschehen. Man darf das Kind raten werden. Und du warst Werte. Du weißt doch, du wirst es nicht tun. Der Advokat ist eingeblieben. Seine Stirn gekneitscht. und die zwei Finger von der Hand er rückgelassen. Zum ersten Mal in seinem Leben hat er nicht gehört, was zu ändern. Auf einen Vorwurf, er hat euch nicht geändert. Seine Unbeholfenkeit und seine Verleuernkeit hat Olga Michalowna auf einem Gerät. Sie ist zugegangen zu ihm, und sie hat ihr von der Schreiber vergemassert und auf seine Brüste geschluckt, wie eine einfache Mutter. Ach, sie bist der, nur no, mirs seine schuldig, in allem schuldig. Schaff so von dem Buch Petterburg von Jule Marsch, Schaff so von dem Kassett Ir hat norvus gehert noch eins von unserer redende gebiche rekordiert in der jidische volksbibliothek in montreal und digitalisiert und baneit durch ein jidischen biche center in amherst massachusetts das druckrecht gehert zu der jidische volksbibliothek und dem jidischen biche center der koordinator von dem projekt ist jordan kutzik die museekot geschaffen hankus netzki Also, wir wilt her noch wede gebirge. Seid da soll gut und chab da kuck auf inser webseitl auf www.jiddishbookcenter.org. www.jiddishbookcenter.org. Ich bin ihr scheier scheffer, a schönem dank faren zu hern sich.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 For more Yiddish talking books please visit us online at yiddishbookcenter.org for Redende Gebeher I am Isaiah Scheffer a shainem dank thanks for listening